«Тіла у мене немає. Але ви не побачите моєї душі і не вчуєте її плачу, бо тільки душа може побачити, відчути і зрозуміти душу». «Ви тікаєте від мене?» Тут Добровський обернувся до товаришів і кричав. Дивіться, з яким презирством вона відвертається від нас. Не плач, Боєні, не плач перед салоновою дамою, бо її ніжні уста скривляться з відразою самички на вид твоєї слабодушності. Не сльози, не душу показуйте дамам тіло, м'ясо обвинути наймоднішим платтям. Обвішане блискучими світильцями, підшити всерухливим, солоденько, змисловим, безмізким пустомельством. Тоді жінки будуть вічно ваші, на короткий час. Добровський обернувся знову у сторону своєї колишньої милої і запитав її. «Не скажете навіть одного слова на вічну розлуку? Га, кидаю на вас найтяжчий проклін, хай вам доведеться погуляти так само, як нам ось тут». Замовк і блукав очима по скам'янілому морі мраки. Може, шукав там весни своєї душі? Сред виротанцю, крику і почувань тяжко ставало розібрати, де кінчився розум, а начиналось божевілля». Боєніс, смертельно вичерпаний, не міг далі скакати. Стояв і дивився в безодню, а його очі блукали по застиглих хмарах. Однак мороз примусив його знов скакати. Зробив кілька кроків і упав. Тепер не був уже в силі зірватися легко на ноги. Боровся довго з божевільним виразом очей і ледве підвівся навколішки. Клячучи глянув знов на море хмар, і нараз його очі заблисли радісним огнем, а його уста усміхнулись. Він простяг руки до далекої блюдосиньої мраки і почав кликати «Пальмо, пальмо, вже рік я тебе не бачив, і як я тішуся тобою, хтось під пальмою на морі. Човен відбиває від берега, а в нім сидить «Боже, моя мати, гляньте, вона пливе прямо до мене». «Мамо, я твій син, я тут, я не буду ждати, скочу в море, я попливу тобі на настрічу». Останнім зусиллям зірвався на ноги і прибіг на край безодні, щоб кинутися в глибину. Але Саби, що пильно слідкував за ним, ухопив його миттю поперек і не допустив до скоку у провалля. Бояній впав на землю, не міг уже встати. Жах, розпука й божевілля кричали з його уст. «Смерть, смерть, Боже, зглянься!» Вони всі станули довкола нього, понурили голови і мовчали. Благальними очима дивився Бояні на кожного товариша, а коли його погляд зустрівся з очима Саба, він прошиваючим голосом закликав. «Мама моя, рятуй мене, рятуй мене, ця людина хоче вбити мене. Не думай так про мене, товаришу, Із мене людина», – сказав Сабо і глянув на Бояні очима, з яких замерехтіло сяйво співчуття. Коли Бояні побачив іскру людяності в його очах і почув його теплі слова, велика ясність засяяла в його очах і на обличчі. Він витягнув до Саба свою руку, що подобала на марний, брудний кусник льоду, і озвався до нього м'якими лагідними словами. «Любий, Сабо, подай мені свою руку. Тепер я не боюся смерті». Кілька хвилин його очі дивилися на товаришів супокійно і погідно, майже радісно, наче кусник синього неба, що показався несподівано над землею серед дикої боротьби стихій. Нараз яка тінь лягла на його обличчя, він обізвався тремтячим, ледве чутним, уриваним голосом. «Прошу вас, товариші». Як побачите мою матір, як моя мати питатиме вас за мною, то скажіть їй, товариші, скажіть їй, що, що ви мене ніколи не бачили і ніколи не чули нічого про мене. Коротке хлипання струснуло ним. Ні-ні, товариші, не кажіть їй так, перекажіть моїй матері, о Боже, що мені бідно моїй переказати. Привітайте її гарно від мене і скажіть їй якесь любе, добре слово від мене. І скажіть їй, товариші, що я вмер у теплій хаті, на білій постелі. Всі останні сльози закрили йому очі у глибоких ямах. Прошу вас, товариші, поможіть мені встати. Товариші підняли його. синьою пухлою рукою обтер очі, глянув на сірі хмари і закликав здивований і розчарований. Нікого не бачу. Невже я у сні бачив матір? Мама, не пливи до мене. «Бо як побачиш мене, то серце тобі з болю трісне. Будь здорова, мама, і не плач дуже за мною». Товариші поклали його легенько на замерзлий сніг. «Зимно мені, зимно, зимно. Прошу вас, товариші, добийте мене. Хай я довго не мучуся». Добровський потішав його. «Не бійся, товаришу, Ти зараз заснеш, і весь твій біль мене. Незабаром ми всі заснемо, і всім нам разом із тобою буде добре. Незадовго, бо я ні заснув, і було йому добре». Його мати таки прийшла до нього. І у сні не чув він болю, не видів смерті, лише усміхався радісно, бо його лице чуло биття серця в теплій матерній груді. Вони стягнули з трупа товариша убрання і розпалили вогонь. Довго слухали вони мовчки шипіння вогню з похиленими головами, їх душі полинули в далекі країни. Осінньою росою падали на вікна білих хат. Незримими ангелами вітали в кімнатах над людськими головами і цілували їх на привітання і на прощання.